Дзем і мистецтво догляду мотоцикла Охлава 21. Ти ж не з хороброго десятка, чи не так? Еге ж, відповідаю, і поміж зубів протягує шкірку селями, силкуючись відділити м'ясо. Але ти дуже здивуєшся, коли довідаєшся, який я зграбний. Ми спустилися на доволі пристойну відстань від вершини гори. Сосни тут значно вищі, поміж них зарості кощів, та й рослинність густіша, ніж по той міжгір'я на цьому ж рівні. Сюди явно потрапляє більше опитів. Є добряче відсьорбою сказана, що його кріс наповнив у потічку неподалік, і дивлюсь на нього. З крісового виразу обличчя видно, що він змирився зі спуском, тож і відпала необхідність вступати у суперечку, або читати йому моралі. Обід ми закушуємо цукерками, спустошивши половину пакета, і відсмулюємо ще один казанок води, і вмощуємося відпочити просто небо. Найсмачніша вода на світі з гірського потічка. Мені вже під силу нести більше, каже Кріс з перегодом. Певен? Звісно, в його словах вчувається зарозумівість. Вдячно перекладає дещо важке до його заплічника. Сидячи на землі, ми впрягаємося у шлейки і підводимося. Мені вже легше. Він може бути уважним, коли хоче. Спускаємося поволі. Вочевидь, на схилі вирубували ліс, тож хащі тут сягають людського зросту. Доводиться збавляти темп і обходити. У цій шатокві я прагну уникати розумових надміру загальних абстракцій, і хочу перемкнутися на серйознішу практичну повсякденну інформацію. Та я не знаю, як на неї перемкнутися. Про прошоприхідців не почуєш лише одне, що всі вони без винятку свін, свинтуси. Їхня мета – йти вперед. Вони лише бачать шляхетну мету та аж ніяк не гидний бруд, що його вони залишають по собі. Хтось мусить за ними те прибирати, має визнати не надто цікаве заняття. Бо, беручись за нього, доводиться притлумлювати власні почуття, та згодом, як накрила виною прогнічення, виявиться, що все не так кепсько. Захоплива справа відкривати метафізичний взаємозв'язок якості з Буддою і несерйозний. Коли б шатоква обмежувалася лише цим, то варто було б мене звільнити. Важлива тільки значущість цього відкриття для всіх долин світу, для всіх обривливих і нісенітних занять, одноманітних руків, що чигають на всіх нас. Першого дня, коли Сильвія зауважила тих людей, що рухалися в протилежний бік, вона знала, що казала, як вона їх нарекла, похоронною процесією. Нинішня мета – повернутися до цієї процесії з розширеним розумінням, не таким, як нині. Перш за все, мушу зізнатися, що я не певен, чи є твердження Федера про то, те, що якість і є дао, істинне. І я не маю жодного способу перевірити його правдивість, адже він лише зіставив своє розуміння однієї містичної сутності з іншою. Звісно, він був певен, що це одне і те ж. А може бути і таке, що він не надто тямав, що таке якість. Або ж, ймовірніше, не розумів Дао. Він явно не був мудрогелем. А в книжці, у яку він так вчитувався, купа корисного для мудрогелів. Певен, що його метафізичне скалолазіння геть не корисне для нашого розуміння ані якості, ані Дао. Аж ніяк. Це скидається на приголомшливе заперечення того, що він казав і думав, одначе це не так. І він, напевно, погодився з цим твердженням, оскільки будь-який опис якості то вже визначені, а отже, не має досягати мети. Можливо, він навіть сказав би, що твердження подібні до його, які не сягають мети, це ще гірше, ніж цілковита відсутність тверджень, оскільки їх можна сприйняти за істину але загальмувати з розумінням якості. Він нічого не зробив, ані для якості, ані для дав. Це плюс лише для свідомості. Він показав, як можна розширити межі свідомості, щоб вона вміщувала елементи, які не, могла асимілювати, які не могли асимілюватися раніше, і відповідно вважалася і раціональним. Припускаю, приголомшла присутність саме цих раціональних елементів, що потребують асиміляції, формує кепську якість, хаотичний, порізнаний дух 20-го століття. Хочу приділити їм увагу. Ми перебуваємо на крутому схилі, вкритому слизьким багном. Тут важко встояти на рівних. Ми хапаємося за гілля. Я ступаю крок. А потім прораховую наступний, ступаю туди і знову дивлюся. Невдовзі постоїть такі густі зарості, що Либонь далі доведеться прорубувати шлях. Поки дістає з змогом заплічника мачета, я присідаю. Він передає його мені, і я прорубую шлях далі. Поволі. Кожен крок зрубані дві-три гілляка. Так ми довго йти Перший крок від Федорової думки про те, що «якість – це Будда» є твердження, що коли вже це визначення правдиве, то воно дає раціональну базу для уніфікування трьох сфер людського досвіду, наразі порізнених – наука, релігія, мистецтво. Ось ці три царини. Коли ж можна довести, що «якість» – основний термін для всіх трьох, і що ця якість перебуває лише в одній іпостасі – то виходить, що три порізнені царини мають основу для поєднання. Стосунок якості до царини мистецтва Федер доволі нудно доводив на прикладі прагнення до розуміння якості в мистецтві риторики. Не думаю, що є доцільність щось додавати до цього в сенсі аналізу. Мистецтво – високоякісне зусилля. Саме це варто зазначити. Або ж поетичніше – Мистецтво — це божественний прояв людської праці. Затвердженням Федра, дві протилежні думки насправді однікої однаковісні. У царині релігії раціональне співвідношення якості до божества потребує точнішого визначення, і я сподіваюся колись над цим помудрувати. А поки можна помедитувати на факті збігу староанглійських коренів Будда і якість. God і Гуд. Оскільки царна науки найбільше потребує встановлення таких співвідношень, планую сконцентрувати увагу саме на ній. Важто відмовитися від думки, що наука і технологія її дитя вільні від цінностей, а отже, вільні від якості. Саме ця свобода від цінностей посилює дію сили смерті на чому наголошувалося на початку цієї шатоку. Завтра з цього й почнемо. До кінця дня ми перелазимо через повалені стов бури і зигзагами петляємо крутим схилом. Ми дійшли до Бескиду і йдемо вздовж нього, шукаючи стежки, що веде донизу. Зрештою бачимо вузьку щелену, ще якою реально спуститися. Згодом вона переходить у кам'янистий виярок, де протікає стромочок. У кущистому виярку каміння багнюкає коріння гігантських дерев. Здаля чути шум великого потоку. З допомогою мотузки опиняємося на протилежному боці річки, там ми лишаємо мотузку. По дорозі натрапляємо на туристів, які підвозять нас до міста. У Бозмані вже темно. Щоб не турбувати дев'язів, знімаємо номер у центральному міському готелі. Відпочивальники шкіряться, забачивши нас. Я в армійському строї з патерицею, дводенною щитиною і чорним беретом, мабуть, скидаюся на старого кубінського революціонера. На номері знеможено кидаємо все на долівку. Витрушую у смітник камінці, що понабивалося набувало, в черевики, і ставлю їх на холодне підвіконня, щоб протряхло. А потім ми мовчки гепаємося на ліжка.